ні сіла, ні упало, билася сонною, байдужою, відчувала у голові огидну туманну загальмованість, примушувала себе робити те, чого в такі хвилини найменше чекала від себе. Танцювала, увімкнувши музичний телеканал, або мила підлогу, або наказувала собі 50 прав млин і 50 присідань. Допомагала. Додатковим бонусом – за всі старання першого місяця лікувальної фізкультури стало зауваження завжди чимось незадоволеної сусідки Романи. Вона зупинила галю біля ліфта, поцікавилася що нового, і безрадісно підвела риску. «У тебе все добре, бо не маєш проблем зі здоров'ям, он як очі сяють». Романа мала звичку зупинити сусідку на сходах, лагідно поцікавитися як здоров'я, Уважно вислухати чемну і коротку відповідь і зрядити у відповідь докладну півгодинну розповідь, що починалася зі слів. А я вчора була у лікаря, і байдуже їй було, що вимушений слухач спізнюється на роботу або з роботи додому, на початок телевізійного ток-шоу. Її мусили слухати, бо за свою увагу вона вимагала уваги в кілька разів більше Романа набрала повітря в груди і уже було почала. А я вчора була в лікаря, але Галя, навчена сумним досвідом попередніх вислуховувань, у якому боці колеї, який був зранку присмаку роті, встигла вставити свою репліку: Хто ж проблем не має зі здоров'ям? У мене, наприклад, у крові часом забагато ендорфінів. Романа співчутливо і водночас. Зі втіхою в очах похитала головою. «Що то є? Гірше за холестерин?» Галя хотіла у відповідь жартівливо розвинути тему, але зупинив природний жаль до людей, особливо до недалеких. Пояснила, як є. Такі мікроелементи, що дають почуття задоволення і щастя. На обличчі сусідки застиг вираз розгубленості. Вона намагалася вникнути в почуте, Забагато? А тим, кому бракує ендорфінів, треба їсти шоколад. Щось стервозно веселе таке вирухнулось всередині, просячись на волю. І Галя додала, аби мати хороший секс. Кодекс правил молодої жінки невизначеного віку. Повсідалися на прогрітому сонцем камені магдової лавки фортеці. Діти не вилазили б з зверш цього чудернацького замку. Але й дорослі, друзі-господарів, найбільше любили саме це місце в саду. Магда на правах господині та автора творіння сиділа на найнижчій сходинці, майже у траві. Ірина з Луїзою на найкращих місцях. Галя в апендексі, на меншій лавці, прилаштованій біля основної. Пили каву. Смачно хрумтіли домашніми хрустиками, які годину тому приготувала Магда. Вона була у відпустці. Цього разу нікуди не поїхала. Ігор мав купу роботи, а поодинці вони не їздили відпочивати. Усі спочатку відмовилися від солодощів. «Ти що? Навіть не пропонуй? Літо в розпалі. Ще не раз вийдемо на озера. Зайвим кілограмом дружні і категоричне «ні». А потім одна рука потягнулася до апетитного, присипаного цукровою пудрою кручельника, друга. Галя, яка вже тиждень знову обходилася без вечері після шостої години, трималася найдовше. З хвилину ситуація перебувала під контролем, мужньо спостерігала за астрономічним неподобством подруг і, зрештою, приєдналась до них. Закінчилася нетривала але інтенсивна хрустикова вакханалія цілком логічно. Розмовами про схуднення. Ніби й не їм більше, аніж завжди. А чомусь погладшила? Пожалілася подруга Магда. Живота ніколи не мала, ви ж знаєте. А тут? Махнула рукою. Припини. Максимум два зайвих кіло, не більше. Оцінила на око зміни у фігурі подруги Ірина. Зарядку робиш? Та яке? Це, мабуть, клімакс почався, видала Магда.